ויתר דברי יהואש אשר עשה וגבורתו, ואשר נלחם עם אמציהו מלך יהודה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישקב יהואש עם אבותיו, ויקבר בשומרון עם מלכי ישראל. וימלוך ירבעם בנו, תחתיו. ויחי המציהו בן יואש מלך יהודה, אחרי מות יהואש בן יואחז מלך ישראל, חמש עשרה שנה. ויתר דברי המציהו,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 אחרי שכב המלך עם אבותיו. בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשומרון, ארבעים ואחת שנה. ויעש הרע בעיני אדוני, לא סר מכל חטות ירבעם בן נבט אשר החטא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה, כדבר אדוני אלוהי ישראל,